As-Saffat Səf-səf duranlar surəsi Bismillahir-Rahmanir-Rahim Merhamətli və rəhimlə Allahım adınla. Was-Saffat saffa, az-zajrat zəcra, at-taliyat zikra. And olsun göylərdə və yerdə səf-səf duranlara, İmansızları qətiyyətlə qovanlara və zikri oxuyanlara. İnna ilahakum Həqiqətən sizin məbudunuz təkdir. Rabbus mə rabbu O, həm göylərin, yerin və onların arasındakıların Rəbbi həm də məşriqlərin Rəbbidir. İnna zeyynna s-semâa'a Biz dünya səmasını parlaq ulduzlarla bəzədik və onu Hər bir asi şeytandan mühafizə etdik. La <gülüyor> yasmə'ūna iləl-məla'il a'lā və yuqdhafūna min kulli Onlar artıq ali topluma, mələklərin söhbətlərinə qulaq asa bilməzlər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 Onu yandırıb yaxan parlaq bir alov təqib edir. Fəstəftihum ahum əşd Kafirlərdən soruş ki, onları yaratmaq çətindir, yoxsa bizim başqa yaratdıqlarımızı biz ki onları yapışqan kimi palçıqdan yaratdıq bəلعجبته sən onlara təəccüb edirsən onlarsa isə səni ələ salırlar və onlara xatırlatdıqda düşünüb ibrət almırlar وَاِذَا رَأَوْ آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ وَقَالُواْ اِنْ هَذَا اِلَّا سِحْرٌ مُّبِينَ Bir möcüzə gördükdə isə ona istihza edir və deyillər. Bu ancaq açıq aydın bir sehirdir. Əgər biz biz öldükdən, sürsümü olub torpağa çevrildikdən sonra dirildiləcəyikmi? mi? Əvə əbə ul atalarımız mı dirildiləcəklər? Qul nə amm və antum zəlil günə qalmış olduğunuz halda dirildiləcəksiniz. Bu təkcə dəhşətli bir səs olacaq və onlar qəfildən dirilib görməyə başlayacaqlar. və günahkarlar deyəcəklər vay halımıza bu ki haqq-ı hesab günüdür. onlara deyiləcək Bu, yalan saydığınız farklendirme günüdür. احشر الذين ظلموا وازواجهم وما Toplayın bir yere zalimleri, onların yoldaşlarını və ibadət etdiklərini Allahtan başqa, onları cəhənnəm yoluna yönəldin. وَقِفُوهُمْ اِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ Onları dayandırın, çünki onlar sorğu-sual olunacaqlar. مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ بَا الْهُمُ Günahkarlara deyiləcək, sizə nə olub ki, bir-birinizə kömək etmirsiz? Bəli, onlar bugün başayacaqlar. Onlar bir-birinə üst tutub soruşacaqlar. Qalu in ənküm tabe olanlar deyəcəklər siz bizim yanımıza sağ tərəfdən gəlirdiniz qalu bellem takunu mu'minin başçılar deyəcəklər xeyr siz inanan adamlar deyildiniz وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا تَاغ۪ينَ Bizim sizin üzerinizde hiçbir hükmranlığımız da yok idi. Xeyr, siz özünüz həddi aşmış adamlarıydınız. فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا اِنَّا لَذَانٍ Rəbbimizin sözü bizim baramızda həqiqətə çevrildi. Biz əzabı hökmən dadacayıq. <gülüyor> biz sizi azdırdıq, çünki biz özümüz də azmış adamlar idik. və innəhum yawma kəzəlik ləfəlu bilməcrimin şübhəsiz ki həmin gün onlar əzaba şərik olacaqlar həqiqətən biz günahkarlarla belə rəftər edəcəyik innəhum kəlu izə qilələhum lə iləha illəllahu yəstəkbirun Və deyirlər: "Əin nə Çünki onlara Allahdan başqa ibadətə layiq olan məbud yoxdur deyildikdə təkəbbür göstərir və deyirdilər. Məğər bir məcnun şairə görə məbudlarımızı tərk edəcəyik? بل جاء بالحق وصدق خير او حقı gətirdi və, və əvvəlki peyğəmbərləri təsdiqlədi innakum laza'iqul azab alim wama tujzauna illa ma siz mütləq ağrılı acılı əzabı dadacaqsınız siz ancaq etdiyiniz əməllərin cəzasını alacaqsınız illə lakin allahın seçilmiş ixlaslı qulları müstəsna adılar məhz onlar üçün Məyyən bir rozu vardır. Fəvākihu Cənnət meyvələri. Onlara ehtiram göstəriləcəkdir. Nəyim bağlarında. Onlar taxtlar üstündə bir-biri ilə üzbəyüz oturacaqlar. Yutafu aləyhin bi kəəsin min ma'inin qeydəə ləzzətin Onlar üçün çeşmə şərabi ilə dolub, hiyalələr dolandırılacaqdır. Özü də ağaq, içənlərə ləzzət verən bir şərab. La fiyhə qavlun, wa la hum ənhə yunzəfun O şərəb nə baş ağrısı verər, nə də ondan məst olarlar. <Sessizlik> Onların yanında baxışları öz ərlərinə dikilmiş, iri qara gözlü hurlər olacaqdır. Özü də qorunub saxlanılmış yumurta kimi hurlər. فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ أُنْظُرْ TƏRƏF DÖNÜB SORUŞACAQLAR. قَال قَائِلٌ مِنْهُمْ إِنِّي كُنْتُ لَقَرِينًا يَقُولُ ONLARDAN biri DİYƏCƏK Mənim bir yoldaşım var idi, o deyirdi, sən də inananlardansan, Əidə və kunnə turabən və əzəmən əinnə ləmə dinun. Məyər biz öldükdən, torpağa çevrilib sürsümü yolduqdan sonra haqqı hesaba çəkilib cəzalandırılacaq, Qalə həl əntum muttali'un. O sözüne davam edip diyecek, siz onun harada olduğunu görmək istəyirsiniz mə? Fattalə aferəəhu fī sevəil cehîm. Qalətə Allahi in kittə O boylanıb yoldaşını cəhənnəmin ortasında görəcək və diyəcəkdir. Allah'a and olsun ki, sən məni də məhv edəcəydin. Əgər Rəbbimin lütfü olmasaydı, mən də cəhənnəmə gətirilənlərdən olardım. Əfə mə nəhnu biməyyitin, illə məvtətənəl-əulə və mə nəhnu bimu'adzəbin. Doğrudanmı biz bir daha ölməyəcəyik? İlk ölümümüzdən başqa. Doğrudanmı biz heç vaxt əzaba dükar olmayacaq? İnnə həzə lə huvə azim demizli hada fa li'amalul bu böyük buvurdur qoy çalışanlar, bunun üçün çalışsınlar. adalik khayrun nuzlan am shajaratul zaqum inna ja'alnaha fitnetan liz zalimin Ziyafət üçün bu yaxşıdır, yoxsa zəqqum ağacı? Biz onu zalımlar üçün bir sınaq etdik. Hə o, Cəhənnəmin lap dibindən bitib çıxan bir ağacdır. Onun meyvəsi şeytanların başları kimidir. Fa innahum la'akiluna minha fa mal'una minha albutun Gunahkarlar ondan yeyib qarınlarını dolduracaqlar. Thumma inna lahum Sonra da üstündən onları qaynar su ilə qarışdırılmış bir içki gözləyir nə mərciəhüm iləcəhîm sonra onlar mütləq cəhənnəmə qaytarılacaqlar innəhum ələ əsərihim yəhrəun həqiqətən onlar ata azmış gördülər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 فانظر كيف كان عاقبة المنذرين باخ gör xəbərdar edilənlərin aqibəti necə oldu illə ibadallahi yalnız Allahın seçilmiş səmimi qullarından başqa və laqad nadana fələ falan'amal mujibun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 وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ Sonra gələnlər arasında onun üçün gözəl xatirə qoyduq. Âləmlər çərsində Nuh'a salam olsun. إِنَّا كَذَلِكَ نَجِزِ الْمُحْسِنِينَ Həqiqətən biz yaxşı iş görənləri belə mükafatlandırırıq. İnnehu min ibadina'l-mu'minina tumma aghraqna'l-akhirin o bizim mömin qullarımızdandır. Sonra o birlərini suya dərq etdik. Wa inne min shi'atihi labraheema iz ja'ahu biqalbin salim Haqiqatan İbrahim onun ardıcıllarından idi. Bir zaman o öz Rəbbinin yanına pak bir qəlblə gəldi. İz Onda o öz atasına və qövminə dedi: Siz nəyə səy edirsiniz? Əif kan əlihatun dunallahi turidun? Allahı qoyub uydurma məbudları mı diləyirsiniz? Fama <gülüyor> zannu kun bi rabbil <gülüyor> alamin naẓran naẓratan Rəbbi barəsində nə düşünürsünüz? O ulduzlara bir nəzər salaraq mən xəstəyəm dedi təvəlləvənəhüm udbririnə rağə iləhətəhüm fəqala ələnəklun onlar ondan üç çevirib çıxıb getdilər o xəlvətçə onların məbudlarının yanına gəlib istehza elə dedi siz bu təamları yemirsiniz Mə ləkum lə təntiqunə fərəqə aləyhim bil yəmin Sizə nə olub ki, danışmırsınız? Sonra onlara yaxınlaşıb, sağ əli ilə bir zərbə indirdi. Fəəqbəlü iləyhi yəzifun Bütpərəslər tələsi onun yanına gəldilər. Qal etəbədun ma tanhitun Allah xaləqakum və ma təammalun O dedi, Siz yonub düzəltdiklərinizə mi istəiş edirsiniz Akı sizi də sizin düzəltdiklərinizi də Allah yaratmıştır. Qal bununu lehu binyanan fa Onlar dedilər Bundan ötürü bir bina tikin və onu orada odlayın. Fa aradu Onlar İbrahimə e hilə qurmaq istədilər. Biz də onları rüsvay etdik. Wa qala inni zahibun rabbi sayehzin. O dedi: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 Ənə dəyləhü əyyə İbrahəm Qad səddəqtər rüiyyə İnnə kədəlikə lecəzil müxsinin Her ikisi Allahın əmrinə tabə oldukları və İbrahim onu üzüstə yere yıxtığı zaman biz onu çağırıb dedik Ey İbrahim, Artıq sən yuxunu təsdiq etdin. Biz yaxşı iş görənləri belə mükafatlandırırıq. Hə Həqiqətən də bu, açıq aydın bir imtihandır. Bi azim. Biz onun əvəzinə Böyük bir qurbanlığı fidyə verdik. Sonradan gələnlər arasında ona gözəl xatirə qoyduq. İbrahimə salam olsun. Kəzalik lajizul muhsinin innehu min ibadinal mu'minin. Həqiqətən biz yaxşı iş görənləri belə mükafatlandırırıq. Həqiqətən O bizim mümin qullarımızdandır. Ona əməli salihlərdən olacaq bir Peyğəmbər, İshak ilə də müjdə verdik.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 وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ Biz Musa ilə Haruna da neymət bəxş etdik. Onların hər ikisini və tayfalarını böyük sıxıntıdan qurtardı. وَلَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوهُمُ الْغَالِبِينَ Onlara kömək göstərdik və onlar qalib geldilər. Her ikisine aydın bir kitab verdik. Her ikisini de doğru yola yönətdik. V terakna Sonradan gələnlər arasında her ikisinə gözəl xatirə qoyduq. Musaya və Haruna salam olsun. Ne kadalik Həqiqətən biz yaxşı iş görənləri belə mükafatlandırırıq. Ennehuma min Həqiqətən Onların ikisi də bizim mümin kullarımızdandır. Şübhəsiz ki, İlyas da elçilerdəndir. İz qaləli qawmihi elə təttəqûnə etəd'uunə bağlan və tədəruunə əhsənəl-khaliqin al Allahə Rabbəkum və Rabbə əbəikümul əvvəlin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 Onu yalancı saydılar. Ona görə də, Hamsız cəhənnəmə gətiriləcəkdir. Yalnız Allahın seçilmiş səmimi qullarından başqa. Sonradan gələnlər arasında ona gözəl xatirə qoydur. İlyasınə salam olsun. İnne kedalik Həqiqətən biz yaxşı iş görənləri belə mükafatlandırırıq. Həqiqətən o bizim mümin qullarımızdandır. وَإِنَّ ki Lut da elçilerdendir. Bir zaman biz onu ve bütün ailesini xilas etdik. Yalnız geridə qalanların içində olan yaşlı bir qadından başqa Sonra da o yerli-dibli yox etdik. və Siz həm səhər çağı onların yanından keçirsiniz, həm də axşam çağı. Məyyar anlamırsınız. وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ həqiqətən elçilərdəndir. Bir zaman o yüklü bir cəmiyyə tərəf qaşdı. Başqaları ilə birlikdə püşk və uduzanlardan oldu. فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا انه كان من المسبحين فلولا انه كان من المسبحين لبث في بطنه الى Allaha tərif deyənlərdən olmasaydı, balığın qarnında qiyamət gününə qədər qalardı. O, halsız olduğu vəziyyətdə onu sahilə çıxartdı. Onun başı üstündə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 فَاسْتَفْتِهِهَ لِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ كافirlərdən soruş Nəyə görə qızlar sənin Rəbbinin, oğlanlar isə onların olmalıdır? Əm xalaqna'l <gülüyor> məlailəka ilə Yoxsa biz mələkləri dişi yaratmışıq? və onlar da buna şahid olublar. Ələ və Həqiqətən onlar yalan uydurub deyillər. Allah doğmuşdur. Şübhəsiz ki onlar yalançıdılar. اصطف البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون افلا تذكرون ما kızları oğlanlardan üstün mü tutmuştur Size nə olur bu necə mühakimədir yürüdürsünüz Məyyar düşünüb ibret almayacaksınız? Em latum sultanum mubin Yoxsa sizin aydın bir dəliliniz vardır? Eğeryer doğru dersinizsə şbınızı getiriri. Onlar, Allah'la cinlər arasında qohumluq olduğunu uydurdular. Həqiqətən, cinlər onların cəhənnəmə gətiriləcəyini bilirlər. Subxanəllahi amma yasıfuna illa ibadəllahi müxləsin Allah onların ona aid etdikləri səhətlərdən uzaqdır. Yalnız Allah'ın seçilmiş sâmi mi kullarından başka. Ey müşrikler, ne siz ne de sizin tapındıklarınız hiç kəsi Allah'a karşı yoldan çıxara bilməzsiniz ancaq cəhənnəmə girəcək kimsədən başqa. Wama dedi: Bizlərdən herkesin kəsin müəyyən bir yeri vardır. Wa inna la nahnu saffuna wa inna la nahnu al-musabbihun. Həqiqətən biz səf-səf dururuq. Həqiqətən biz Allahın şəninə təriflər deyirik. və in kənu layqulun lə ənnə izdənə Müşriklər deyildilər. Əgər bizdə də əvvəllərdə olan zikirdən olsaydı Biz mütləq Allahın seçilmiş səmimi kulları olardı. Və kəfəru bihi fəsəufə Lakin onlar onu inkar etdilər. Onlar tezliklə biləcəklər. Və qədə səbəqət kəlimətunə li'bādinə l-mürsəlin innhum Bizim elçi gönderdiğimiz kullarımız hakkında bu sözümüz ezelden deyilmişdi. Həqiqətən onlara kömək göstəriləcəkdir. Bizim əskərlərimizin mütləq qələbəsi labətdir. Sən bir müddət onlardan üç çevir. Onlara bax, onlar tezliklə əzabı görəcəklər. <gülüyor> onlar əzabımızın tezliklə gəlməsini mi istəyirlər? Fə idə nəzələb səxətihim fəsəə əsabəhul mündərin. Əzab onların yurdlarına indiyi zaman, Qorxudulanların sabahı necə də pis olacaq? Sən bir müddət onlardan üç çevir. Onlara bax, onlar tezliklə əzabı görəcəklər. Subhana rabbika rabbil izzati yasifun Kudret sahibi olan Rabbin pakdır. Müşriklərin ona aid etdikləri sifətlərdən uzaqdır. Və salamun Elçilərə Salam olsun. Aləmlərin Rəbbi olan Allah'a həmd olsun.